Karni, jamat, takusalene, jantang, santang, padan, písameče, sakou, džu, su, mudu, anatimani, santu, sakou, če, su, baroče, apaki, čoče, salahu, santindrio, če, apangabo, kulesu, ananugindo nachak und kinci, samachare kinchi paré nivinyu sambe, satta bhavantu sutitarta yekecipa na bhutakti tasamata vragava anavase sa digavaye mahantava majima rasaka anakatula Dithava yeva advitha, ječe dure vasanti avidure, bhuta va sambhavesi va sambhve satta bhavantu sukhitapta. Naparo param nikumbete, na atimanyete katanchinam kamchi, vyaro sana patigasanya, na anyamanya sadukham Mata yata niyam putta, majusa eka putta manurake, evampisa manasam bhavaye a parimana, metan manasam bhavaye a udang adoa tiryanche asambádam asapattam. asapatam, titang nisin sayano va yavat asvigata mindo etam satim adittayya braham etan vihave midamaho silava dasane sampannu, kame suvineya getha nahi jatugam pasaiya ponareti namo ratna Namo Arya Avalo Kitesváráya Bodhisattváya Mahasattvaya Sattváya Maha, maha Káru Nikáya Om Sarva Bhayeshutránakáráya Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalo kiteśvā, Tava Nila Kanta Namo Ridayan Ávartaisyam Sarva Arta Sadhanam Shuban Salva Bhutana Bhava Marga Vishudakam Om Tat Yata Aloka Aloka Loka Mati Attikrante he, he Hare Maha Bodhisattva Smara Smara Rinayam Kuru Kuru Karma Sadhai Sadhai Dhuru Dhuru Vijayante Maha Vijayante Dhara Dhara indraishvara Chala Mala, Vimala, Amala, Mukti, Ehi, Ehi, Lokeshwara, Raga, Visham, Vinashaya, Dvesha Visham, Vinashaya, Moha, Chala, Visham, Vinashaya, chulu Kulu, Mala, Kulu, Kulu, Mala, Bulu, Bare, Padma, naba Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhya, budhaya Maitreya, Nila, Kanta, Darsana, Pradhaya, Svaha Mahasidhaya, Svaha Sidha Yogeshwaraya, Svaha Nila Kantaya, Svaha Čakra Svaha Padma Hastaya, Svaha Šankasudhane Bodhanaya, Svaha Vama Dishastita Krishna Jinaya, Svaha Viagra Čarma Nivasanaya, Svaha Namo Ratna Namo Arya avalo Om Siddhyant mantra padhaya swaha Om. Om Namo Bhagavatyai Arya Pragya paramita Arya Ariya Avalokiteshvaro Bodhisatva Gandhiram Pragya paramita charamanu Charamano Vyavano kayatisma Panchaskandastamsha svabhava shunyant paśat Iha šari rūpam shunyata shunyata eva rūpam rūpam na prita shunyata ya na rūpam ya rūpam sa shunyata ya shunyata tad rūpam evam eva vedana samya samskara vijana Iha shariputra sarva dharma šunyatā lakṣmana anutpana anirudha amala avimala anuna aparipurna tasmā cha riputra Narupam Navedana, rūpa na vedana na samgya na Manamsi, na vijñānam na cakṣu śodra gāna jīvākāya manāmsi na ganda na na na vidě, na vidě, ksha na džara, maranam, na džara, maranam, ksha jo, nadukat samudajan, na džara, na putra na prati. Tasma čariputra prati Bodhisattvasya, paramita mašrity a viharati, a čita avarana, čita nastitva, atrasto. Vypadá sátikrán tolmě štá, mirována práhtaha, triadva věvastitá, sarva jsem Buddha, Praha je páramíta, máš rytě, anultaha, sam jak jsem aby Buddha, ta smargiáta vjel, Praha je páramíta, mantro, mantra, máha viděla mantra, anultaha mantra, sama a Sarvadukha dukha praša mana satya páramitaya ukto mantraha tatyatha gate gate pára Gate-gate-pára-gate-pára-sam-gate Bodhisváha Gate-gate-pára-gate-pára-sam-gate A teď Omklaním se znešené prágy a paramitě. Když znešený bodhisattva a švára praktikoval hlubokou transcendentální moudrost, zhlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě. A pravil. Šáry Putro. Forma není nic jiného než prázdnota, prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá odlišit od formy a forma od prázdnoty.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 ani zánik, stárnutí a smrti. Není tam ani utrpení, ani příčina utrpení, ani konec utrpení, ani cesta ke konci utrpení, ani poznání, ani dosažení, ani nedosažení. Šáry Putro, protože Bodhisattva nemá co dosáhnout, proto přebývá bez zábran vědomí v transcendentální modlosti. Jelikož nemá zábrany vědomí, je bez strachu a překročil všechny kladné iluze. Jelikož nemá tyto kladné iluze, proto získává stav dokonalé měrování. Všichni budhové tři časů na základě transcendentální moudrosti dosáhli to nejvyšší probuzení. Proto je třeba poznat, že mantra transcendentální moudrosti je velká moud mantra. Je mantra velké vědy. Je nepřekonatelná mantra. Je s jinou mantrou nesrovnatelná. Je tou mantrou, která utišuje veškeré utrpení je opravdová bez falešnosti a proto tuto mantu recitujeme takto. gaté, gate, para gate, para samgate, bodhis,